Будеться все. Зустрінеш ще вродливішу дівчину. Засватаєм тебе, сину. Дівчат багато. Не кажіть мені такого, мамо. Не ятріть мого серця, просив Віктор. Благаю вас. Його почуття наче задубіли. Забув, що треба їсти. Все робив поволі, без бажання. Лише трохи ж вавішав, коли хтось із кріпаків заходив з чаркою. Ще дерева стояли зелені, а небо стало глибшим і темнішим. Перед досвідком, невідомо звідки воно затягувалося однією великою хмарою. Сонце ледь піднімалося над обрієм, а вона затуляла його. Кріпаки віяли нове зерно. На забіленому хуторі селяни лаштували жертки навколо хат, щоб обкласти стіни кияшинням, картопляною гудиною та соняшничинням. Тільки Віктор, мов би, забув, що йде зима, і до неї треба готуватися. Навіть косяки крижнів, що відлітали, не нагадували йому про це. Забув про зиму і здивував своїх кріпаків, бо, не взявши собі нічого, звелів урожай розділити між тими, хто його збирав. Доволі було у Віктора знайомих у борзні і навколишніх селах. Хто старший віком, той знав його батька, був знайомий з матір'ю, і всі чули про велике горе парубка. Приходили сиві діди, просили Кінь горе, бували родичі свояки, і всі в один голос Кінь горе! І, наче змовившись, зустрічні або хоч трохи знайомі просили Кінь горе. Звикли всі до тих двох слів, і вже почали ототожнювати нещасливого жениха і хутір, де жив Віктор, словами «Кинь горе». Так назва й прилипла до Вікторового хутора, що розташувався поруч з Борзною. Борзна – літа дитинства Невеличке містечко Борзна запозичило собі назву «Від річки». На сході Чернігівщини серед розлогих ленів та лук з південного сходу на північний захід біжить мілководна річка. Тиха вода не створила крутих берегів. Лісів тут мало, лише де-неде на берегах зелені острівки чагарників. Старі дуплясті вербечі, одинокі дуби велетні сумують за втраченою молодістю. Річку прудкість течії звуть Борзенкою. Була вона колись повноводою, швидкоплинною. Високі хвилі бились об береги, що тепер самотньо пролягають осторонь річечки. Плавали нею веслові кораблі. І досі розповідають, буцімто у давні часи, об підводне каміння розбився і затонув царський корабель, на якому везли золото. Навстріч річці з південного заходу на північний схід кілька століть пролягає Московський тракт. З Москви через Орловщину та Чернігівщину веде він до Батурина, Борзни, Ніжина, Козельця і аж ген до Києва. На перехресті Борзенки і Шляху в 190 верстах від Києва і стоїть Борзна. В сумні часи поневолення Сіверської землі литовським князівством тут була фортеця. Після воз'єднання України з Росією фортеця втратила своє значення і вже в XIX столітті тільки залишки кам'яних мурів ще денеде виднілися з підземляного валу. Річка ділила місто Навпіл. На правому березі височів замок. Земляний вал закривав підступи до нього. А до валу з усіх боків тулилися мазанки. Вони утворювали довгі криві вулиці. Жили на них шевці та кравці, ковалі та гончарі, ткачі, торговці худобою або м'ясом. об'єднувались у цихи – Шевський, Кравецький, Ковальський, М'ясницький. На протилежному березі проти замку юрмилися ще бідніші. Глиняні під очеретяними стріхами хатинки гречкосіїв, що сіяли зерно і збирали врожаї на панських нивах.